Остани с нас. 28-ма неделна беседа Сила и живот, 10-та серия. Държана от учителя на 25 март 1928 -ма година. Остани с нас, защото е при вечер единят превали. Лука 24 глава, 29 стих. Има учени хора в света, които от един малък скъпоценен камък създават цяла история, происходът и образуването на този камък, условията на създаването му и така нататък. Има учени хора в света, които от една малка кост на някое предпотопно животно възстановяват цялото животно, скелетът му, неговата големина условията, при които е съществувало това животно и така нататък. Онези, които имат картината на това животно, чудят се, как е дошло на ума на тия учени да възкрасяват мъртвите животни от миналите векове. Те се запитват, защо трябва да изучава това предпотопно животно. Химикът пък ще запита, защо е трябвало да се знае състава и разположението на земните пластове когато се е образувал този малък, скъпоценен камък. Кой как се спре върху историята на скъпоценния камък, ще каже, «Ние можем да носим скъпоценните камъни на главата, на ръцете, на вратовете си, без да знаем тяхната история». Това наполовина е право. Ако черноземът, в който се посади плодните дървета, не беше обработен, той щеше да поквари техните цветове, и те нямаше да вържат, и нямаше да дадат добри плодове. Значи хубавите цветове се крият в канарите, затова трябва да ги изучаваме. Следователно, кажете ли, че миналите форми не ви са потребни, вие падате в друга крайност? Всички предпотопни животни, които са изчезнали вече, са оставили своята плът. Своите кости на земята и досега още ние се храним с изобилието на това, което те са ни оставили. Благодарение че те са измряли, за да съществува сегашното човечество. Иначе то не би могло да съществува. Ето съвременните хора считат за свой дълг, да турят на гроба на някой виден покойник, герой за отечеството се, държавник... И някое духовно лице бюста му. А защо турят бюстовете на видните хора върху гробовете им, да покажат на хората, че в света нищо не умира? Също така се доказва, че с изчезването на тези граматни предпотопни животни растения, които някога са съществували, те окончателно не са изчезнали. След като са завършили своята работа на земята... Те са отишли другаде някъде да работят. Влезли са в човека. Нима машините, които са взели участие през съграждането на някоя голяма стена, след свършването на стената, изчезват. Те не са изчезнали, но са отишли другаде да работят. В природата съществува непреривен процес, непреривни действия. Ученият в широк смисъл на думата. Трябва да познава непреревността в процесите на природата. И всякога, когато се прекъсват процесите, идват страданията. От такива прекъсвания на бентовете си, често американците страдат. Американците, които минават за най-културни, за умни, цивилизовани и практични хора, често поради някаква несъобразителност от тяхна страна, Пострадват от своите бентове, не знаят де да ги поставят. Те са големи любители на бентове. Преди години, над един от своите градове, те подпушили една голяма река, направили бент, за да заградят едно езеро, в което да могат зимно време да се разхождат с шейни и с кънки. Този бент представил грамадна стена, висока 25-30 метра, за да събира голямо количество вода. Инженерите, които строили тази стена, мислили, че тя сте издържи на напора на водата. Обаче един ден тази стена се съборила и водата заляла града. Хиляди къщи били заляти с вода и хиляди хора удавени. На няколко места в Америка са се случили подобни прекъсвания на бентове, от които хиляди хора са пострадали. Ще кажете, че тези американци са излезли глупави, като не са взели предвид всички възможности за станалите нещастия. Казвам, колко бентове днес не са поставени на място? Нима вашите бентове са поставени на място? До сега аз не съм срещнал нито един човек, на когато всички бентове да са на място. Много от вашите бентове са над града, а много са под града и всякога се очаква да дойде някаква опасност в живота. По този начин именно аз обяснявам моралното падане на някои хора. Когато казват, че някой човек е паднал морално... Казвам, че някой бент над града на този човек се е прекъснал някъде и залял голяма част от този град. Това е криза в неговия живот. Този човек не е могъл да устои на едно свое силно желание. Той не е могъл да устои пред известна съблазън, пред касата на своя господар. Отворената каса на неговия господар е сила, която нахлува в сърцето му. Събаря Бента и завлича всичко, което е под него. С Бента заедно отива и човекът. Следователно, човек трябва да гради върху ние здрави основи, на които първоначално още животът е бил поставен. Затова той трябва да знае, какво е необходимо за този живот. Не е въпросът за задгробния живот. Като процес Задгробният живот представя цъфтенето, но преди цъфтенето е растенето. Преди да цъфне, дървото ще расте редко години. Значи всеки трябва да се запита, кое е най-същественото за деня? Същественото за всеки ден е онова, което можем да постигнем. Значи присъзнателното растение. Съществено е онова, което може да не достави необходимите материали, да свършим работата, която ни е дадена за деня. След като свършим тази работа, ще имаме едно малко удоволствие, едно малко възнаграждение. Това наричаме ние постигане на нашите идеали. За всеки ден е предвидено едно малко постижение. Ако постигнете това... Което желаете, волята ви се усилва, сърцето ви се усилва и умът ви се усилва. Ако не постигнете това, което желаете, във вас настава разслабване на силите ви. На това основание ударите, които идат отвън, хората наричат съдба. Не. Това не е нищо друго, освен разкъсване, разпадане на бентовите им. Ударите, които идат отвън, са разумни актове. Когато чукат удре добре, и гвоздият пада на място. Но когато гвоздият се забива повече, отколкото трябва, той става непотребен. Всеки гвозди трябва да отиде на своето място. След възкресението си Христос се яви на учениците си и те му казаха «Остани с нас!» Защо? Защото е вечер. Не е ден, когато слънцето изгрява, но е вечер. Изгряването на слънцето подразбира изгрев на божественото в човека. Остани с нас. Остани с нас тази вечер да не разправиш нещо от божественото, което носиш със себе си. Значи Христос трябва да ни остави най-хубавото, което носи със себе си. Защо Рудар промива златния пясък. Той иска да отдели златото, а пясъка тури, да тури на страна. Какво е желанието на търговеца, който се занимава с клиентите си? Той има желание всичките му клиенти да влязат в неговия дюкян, да купят нещо, да ми оставят част от парите си, а после той да остане сам със своето съкровище. Всеки човек най-после все иска да остане с някого. И тъй... Основната идея трябва добре да се разбере. Защо? Защото понякога хората разбират нещата, но не знаят тяхното приложение. Значи всяко нещо има свое теоретическо разбиране, както и свое практическо приложение. И наистина... Вие можете да срещнете двама лекари, единят силен е в теорията, а другият в практиката. Викът първият лекар пред ного, кръкът на когото е изчупен. Той преглежда кръка на болния, констатира на кое място е изчупен и на колко парчета е надробена коста. Питат го, какво трябва да се направи сега. Той казва, аз констатирам само, че кръкът найди кое си място е изчупен. А вие трябва да намерите човек, който може да го намести. Викат втория лекар. Той веднага пристъпва към работа, Тори ръцете си на щупената кост, разбира положението на болния и започва да поставя всяка част на нейното място. След това той казва на болния. Ще държите крака си неподвижно, 40 деня няма да го местите никак. Питам. Кое е по-хубаво да познаете, коя кост е щупена и на колко части, или да поставите всяка кост на нейното място? По същия начин, през съграждане на вашия живот, вие трябва да разбирате у нези вътрешни процеси, според които да знаете де да поставите всяко ваше чувство. Във всеки даден момент в съзнанието на човека се зараждат известни мисли. Идеи, желания, които занимават неговия ум. Той се решава да действа, да реализира тия свои желания, но няма план, не знае как и де да ги постави. Например, някой става първ министр, иска да внесе известни реформи, известни подобрения, но няма определен план от де и с какво най-напред да започне. Ако някой стане министър, първата му работа е да уволни всички чиновници, всички стражари, които не са от неговата партия, и на тяхно място да назначи свои хора. И това е добре, но кога? Когато новоназначените чиновници са по-способни, по-благородни от първите. Обаче, ако не са по-способни от първите, тази смяна е безпредметна. Ако новите чиновници са хора без морал, без култура, без наука, каквито често се срещат, учени, недоучени, те не могат да помогнат на отечеството си. Те са хора, които обират на общо основание, за което ще ги видите в затвор, уж несправедливо осъдени за някакви злоупотребявания. Такава реформа на място ли е? Даже и на място да е, с нея не трябва да се започва. Когато един министр дойде на вас, той първо трябва да се примери с враговете си, да ги извика и да им каже ‒ вие имате такива и такива възгледи, с които някога можете да ми бъдете полезни. Когато не постъпвам добре, искам от време на време да ми напомняте. Сега ще приведа един случай из живота на един американски проповедник, който обичал да преувеличава нещата. Веднъж той чул някои от слушателите си да се произнасят за него. Нашият проповедник не говори всякога истината. Като чул това проповедникът, казал на своя приятел, слушай, приятелю, ще те моля, когато се увлекава в проповедта си и започна да преувеличавам фактите, Дай ми знак с пръста си, да си коригирам. Един ден, когато проповядвал на слушателите си, трябвало да спомене за един еврейски герой, който хванал 300 лисици, вързал на опашките им по една запалена свещ и така ги пуснал. При това трябва да се знае, казвал той, че опашките на тези лисици били по 3 метра дълги. Приятелят му го погледнал, дал му знак с пръста си, че преувеличил. Тогава проповедникът продължил. Като преглеждах писаното от различни автори за тия лисици, намерих, че невъзможно е да са имали те по 3 метра дълги опашки. Пък и мене ми се струва, че е невъзможно това. Опашките им са били дълги от два, два метра. Приятелят му пак дал знак, че и това е много. — Ще ме извините, драги слушатели. Струваме се, че и два метра не са били дълги опашките на лясиците. Те ще са били най-много, един метър и половина. Приятелят пак дал знак, че и това е много. Впрочем, казал проповедникът, повече от един метър не са били. Приятелят пак дал знак с пръста се. Вижте какво! Няма защо да говоря за уния времена. Тогава опашките на лисиците може да са били и по един метър дълги, но според мен най-вероятно е да има грешка в тия данни. Повече от половин метър не могат да бъдат дълги. Приятелят му пак дал знак. Не, от половин метър надолу не слизам. Казвам, трябва да се знае че дължината на опашката на лисицата е точно определена. Ако този проповедник беше дал малко труд да изуще лисицата, щеше да види, че невъзможно е от 2500 години насам дължината на лисичата опашка да се намали от 3 метра на половен метър. По същия начин, един английски проповедник изненадал слушателите си, като им казал, че овцете пият вода само когато са болни. знанието на много хора, които разискват върху известни обществени въпроси, се простира не по-далеч от това на английския проповедник, който казал, че овцете пият вода само когато са болни. Всъщност, когато са болни, овцете или никак не пият вода, или малко пият. Понеже съвременните хора. Са бързи в своите разисквания. В своите заключения темите, които те развиват, стават безинтересни. Те мезат на уния хора, които обичат да разиграват лотария. Взимат един билет и с нетърпение чакат диня да се тегли лотарията да спечелят нещо. Това говори за голямото суеверие на съвременните хора. Като не спечелят с първия билет, те купуват втори, трети, с надежда, че този път ще спечелят нещо. Аз познавам един господин, който от 15 години насам постоянно купува лотарийни билети, но и до днес нищо не е спечелил. Той все вярва, че ще спечели първата премия. Преди няколко години дохожда при мен един българин и маняр да ме пита, не знае ли де е имането, което преди 2000 години някой виден аримски адмирал го заровил някъде? В Бургас се е образувало едно дружество, което търси това злато. Интересно е, на какво именно се съгражда тази вяра, че човек може да спечели? На какво отгоре се крепи вероятността, че може да се спечели нещо, било на лотария? Било да се намерят заровени пари в земята. Един мой познат твърдеше, че ще живее 120 години. Не се минаха една-две години и той замина за онзи свят на 70 годишна възраст. Значи с 50 години по-рано. Казвам. Изчисленията на този човек не са били верни. Човек може да живее 120 години. Но той трябва да има такова разположение на духа, че отдето и да дойдат вълни, каквито страдания и удари да му дойдат, да не предизвикат в него никакво сътресение. Ако страданията в живота произвеждат сътресение в човека, той едва ли ще може да доживее 50 години. Остани с нас. Великото, красивото в живота трябва да остане с нас. Думите, остани с нас, могат да се отнесат до креста, а могат да се отнесат и до някоя наша основна идея. Идеите не са само форми. Всяка свещена идея е идея на някое живо, разумно същество, което е тясно свързано с нас. Никовият живот е преплетен с нашия. Следователно, всяка идея, която живее в нас и от която не можем да се освободим, е преплетена с нашия живот и върви паралелно с него. Ето защо ние трябва да поддържаме разумни отношения с всяка наша идея, като с живо същество. Вземете, например, идеята, която всеки човек поддържа в себе си, да бъде обичан. А за да бъде обичан, човек трябва да има нещо в себе си, за което да го обичат. Всеки иска да му дойде един приятел да го нагости. Отлична идея е тази. Но за да ти дойде някой, трябва да има с какво да го нагостиш. Друг е въпросът, ако той сам ти дойде на гости и донесе нещо за ядене. Обаче, ако ти го поканеш да дойде, и нямаш с какво да го огостиш, а той донесе всичко, ти ще се почувстваш унизен, че не си бил в състояние да приемеш един гост, както трябва. Остани с нас Този е важният въпрос, който трябва да се разреши на земята. Този въпрос трябва да се разреши днес, а не в бъдеще. Ако тази идея остани с нас... И разрешите още днес и вървите паралелно с нея. За вас всичко ще бъде възможно. Когато учениците пожелаха Христос да остане с тях, той остана ли? Остана. Казва се в писанието, че Христос им отворил умовете и те го познали. След като се заминал, те били радостни и весели. И се върнали при приятелите си, да им разправят, че срещнали учителя си, който им разправил велики работи за бъдещето, за плановете на небето, на невидимия свят и така нататък. Когато говорим за невидимия свят, вие разбирате свят, който няма никакви отношения към вас. Не, невидимият свят е реален. Той има отношение към вас. Той е божественият свят, който се проявява и в най-малките неща на живота. Този свят ви опътва, той видвава посока, направление. Понякога искате да кажете някоя лоша дума, но нещо ви казва. Въздържи езика си, защото лошите думи носят лоши последствия. Някога... Допуснете някоя лоша мисъл в ума си, но отвътре нещо ви казва: Не оставяйте тази мисъл в ума си, защото лошите мисли оставят след себе си нечистоти, от които мъчно ще се освободите. За потвърждение на тази мисъл ще преведа следния пример. Игуменът Егю... на един манастир, заминал за онзи свят, без да успее да даде отчет на заместника си за това, което вършил до негово време. Новият игумен дълго време се молил да носеяви по някакъв начин старият гумен от онзи свят, да му разправи, де оставил парите, какво да прави с тях и така нататък. Най-после старият игумен могъл по някакъв начин да излезе от Ада. Дето се намирал след заминаването си от този свят, понеже не било от праведните, но с присъствието си в манастира внесъл такава неприятна миризма, че служителите били принудени да преместят целия манастир другаде някъде. Новият гумен, забравил и манастира, и парите, не помислил вече да се връща назад. Никой не смеял да влезе в този манастир. И Игуменът си казал ‒ защо ми трябваше да ви този старец, да ми казва, де са парите на манастира? ‒ Манастир с пари не се поправя ‒ Общество с пари не се поправя ‒ ако новият гумен беше истински служител на бога, той сам трябваше да намери парите, не трябваше да се обръща за съдействие към умрелите. Той трябваше да има достатъчно вода на разположение, че като извика стария игумен да го посрещне вън някъде, там да го измие, изчисти и после да го пусне да влезе в манастира. Как постъпи той? Като съдия, който съди някой престъпник. Такива са разбиранията на съвременните хора. Те викат един престъпник и казват, да дойде невежият простакът. Казвам, ако е въпрос за простащина, всички хора са простаци. Защо? Защото ако не бяха простаци, те ще да бъдат щастливи, щяха да бъдат безсмъртни. Ако кажат днес някому, че е простак, той ще се обиди. Питам, защо трябва да се обижда? Ако майка му и баща му са умрели, той е простак нищо повече. Ако и той умре, и той е простак. Няма защо да се обиждате. Едно ще знаете, който умира, той е простак. Като умре някой няма защо да пишете, че тук почива млад и зелен момък, не вкуси още от живота. По-добре пишете, тук почива един простак, който не разбираше Божиите закони. ‒ Казвате, така не се говори ‒ какво прави лекарът, като прегледа някой болен и намери в него нечисто заразено място? Той изважда нощто си, изрязва заразеното, нечистото място и започва да стърже, а когато види на дървото някой красив, озрял плод, той внимателно го хваща с двата си пръста и го опитва. Следователно, който иска да бъде обичан, той трябва да има идея в себе си да бъде искрен човек. Днес рядко се срещат искрени в хора в света. Повечето хора са турили маски на лицата и мислят, че с този морал, който имат, ще могат да спасят себе си, ще могат да спасят света. Това не значи че светът не е спасен, но вашият свят не е спасен. Съвременният морал е бент, който един ден ще се прекъсне някъде и ще залее целият град под него. Какъв е моралът? Е този, когато приятелят ти едно говори пред тебе, а друго за тебе. Какъв приятел е този, който преди да е познавал твоите слабости, те е обичал, а що научи слабостите ти, изменя мнението си и чувствата си към тебе? Какъв приятел е този, който ти дава пари с 30-40% лихва? Хората се търсят днес, за да се хвалят едни други, да се бъдат полезни, за да си помагат, а не защото се обичат. Още във времето на Христа беше казано, че когато някой е нещастен... Не трябва да влиза в дума на приятеля си. В Стария Завет още е казано, когато някой е заразен от чума, от проказа или от друга някаква опасна болест, той не трябва да влиза в дума на приятеля си. Свещено трябва да се пази приятелското чувство. Тъй, защото ако някой има известна слабост, той трябва да знае, че тези стари форми, тези стари навици и недъзи, и при новите убеждения, и при новия живот пак ще се явят, но с нови форми. Значи старото ще върви паралелно с новото. Остани с нас. Идейното трябва да остане с нас. Идейното в живота носи радост и веселие за душата. Щом идейното изчезне, страданията дохождат. Който не разбира този закон, той се оплаква от живота, от страданията и казва, че братята и сестрите му го измъчвали. Това е невъзможно. Никъде в историята на човечеството не се е срещнал случай, дето брати и сестри, които те обичат да те измъчват. Онзи, който измъчва някого, той няма нищо общо с братството. И Христос беше измъчван бит. Кой би Христа? Кой измъчваше святите, Все грешните хора. Съвременните християни не са се обяснили още кои са причините, задето хората се измъчват едни други. Ще кажете, че някои хора имат слабост да бият да измъчват другите. Това не може да бъде обяснение. Едно трябва да се знае, че човешкият дух е по-силен от всякаква слабост, ама някой имал настроение, че се проявил по един или по-друг начин. Човешкият дух е по-силен от всякакво настроение, ама обществото условията са лоши. Човешкият дух е по-силен и от обществото, и от условията. Ако вярвате, че човек е произлязъл от Бога, който е великото начало на живота, тогава трябва ли да се влияете от обществото? Обществото е част от това велико начало. Има два възгледа за обществото и неговото влияние върху човека. Едното мнение е на един английски писател, който казва, че героите създават обществата. Толстой казва обратното – «Обществата създават героите». В една своя критика на Наполеона Толстой казва, че Наполеон сам нищо не е направил. Ако той правеше всичко сам, защо при Бородино издаде една заповед, която после отмени? Кой го накара да издаде заповедта и после да я отмени? Приложенията си и двата възгледа са прави. Според първият възглед обществото е слама, а героят е изкрицата, която запалва тази слама. Не, обществото не може да бъде слама. Защо? Защото ако обществото е слама, като изгори сламата, нищо не остава от нея. Така ли е всъщност? Обществото е почва, а героят е семето което се посажда в тази почва. Ако семе имате, а почва нямате, как ще израсте това семе? Зърното само ли се произвежда или почвата го произвежда? Толстой поддържа, че почвата създава семето, а английският писател поддържа точно обратното. Ако почвата не съществуваше, Семето нямаше отде да черпи сокове. И ако семето не е било близо до почвата, тя не ще може да го издържа. Това са външните страни на тези два възгледа. Външните условия са само служби. Например, някой е герой. Герой в яденето, герой в борбата, герой в носенето и така нататък. За всеки даден случай, геройството е служба. Геройство е, когато някой човек иска да освободи един народ. Има нещо по-високо от геройството. Не е въпросът във външното освобождаване. Съвременните хора и без това се намират в епоха на вътрешно освобождаване. Когато се създават условия за друг живот, в който хората трябва да бъдат щастливи, и тогава всеки човек ще бъде на своето място. Сега, като говорим за положението на съвременния живот, веднага си спомняме за създаването на човека от пръст. Казано е, че Бог взе пръст и направи от нея първия човек. Тази пръст представлява някаква смес, т.е. конгломерат от всевъзможни елементи, свързани с различни сили. На научен език казано, първият човек бил създаден от най-финни елементи, свързани помежду си с различни сили. Всеки от тези елементи има свои специфични качества, на които човек още не може да бъде господар. Понеже не разбира законите, по които се управляват тези елементи, човек още не е дошъл до положение да ги владее. Например, някой човек се явява някаква страст или някакво желание за слава, но той не знае как да се справя с тази страст или с това желание, понеже не знае кой е елементът, който е във връзка с тази страст или с това желание. Какво лошо има в желанието на човека за слава? В Писанието е казано Славете Господа! Следователно, щом сме излезли от Бога, и ние се стремим към слава. Щом Бог иска хората да го славят, и ние искаме да не славят. В това няма нищо лошо. Лошото е, когато човек иска да го славят, без да заслужава. Някой направи една малка услуга или едно малко добро, и веднага иска да го славят. Обаче ако някой се хвърли във водата да спаси някого с риск на живота си, той заслужава слава. Когато давате някому средства да учи, това заслужава слава. Ако някой откаже да подаде някому ръката си, да го спаси, той е загубен човек. И ако спасението откаже да благодари на онзи, който го е спасил, и той е загубен човек. За изяснение на последната мисъл ще преведа следния пример. Един върненец, адвокат от Оряховица, стои един ден на Горнооряховската гара, чака трена, който отива за Варна. В това време един селенен отива да си купи билет до една от близките станции, но оказва се, че само 30 стотинки не му достигат за билета. Обръща се той на тук на там, да види някой познат, да му ослужи. Но като не вижда никакъв познат около себе си, приближава се към адвоката и му казва: Господине, ослужете ми, моля ви се, с 30 стотинки, защото не ми стигат за билет. Адвокатът го погледнал, направил се, че не го е чул и се обърнал на другата страна. Той счел за обидно, даже да се спира. Да вади пари от кесията си, да ослужва на този селянин. Щом тренът пристигнал, адвокатът веднага се качил и тръгнал за варна. Селянинат погледнал към отдалече се трен, въздъхнал и си казал. — Какво струваше на този господин да ме ослужи с се стотинки? Погледал се пак на една и на друга страна. Метнал турбичката си на рамо и поел пътя си пеш. Няколко години след това този адвокат попаднал в Англия и трябвало да пътува от един град за друг. Отишел на гарата да си купи билет, извадил пари от кисията си да плати билета, но каква била изненадата му, когато видял, че 30 стотинки не му достигат за билета? Понеже нямал никакъв познат, от когото може да поиска услуга, той се принудил да вземе багажа си на рамо и да тръгне пеш. Едва сега в павета му изпъкнал образа на селянина в горно Оряховица, на когото той не пожелал да услужи само с 30 стотинки. Ако беше му услужил, щеше да се намери човек, който и на него да услужи с 30 стотинки. Съвременните хора често пропущат хубавите, великите моменти в своя живот, като този горнооряховски адвокат. Ако някой човек влезе в известно общество с цел да работи за неговото повдигане, веднага ще му прикачат различни епитети, че той бил славолюбив, че имал някаква корисна мисъл и така нататък. И това е възможно. Но проверете първо, дали е така. Всеки, който работи за дадено общество или за един народ, трябва да бъде изслушан. Който иска да каже една добра дума, той трябва да бъде изслушан. Същото се отнася и за вас. Кажете ли някому една добра дума, повече не я повтаряйте. Ще му кажете, че времето ви е скъпо. Не можете да повтаряте. И когато някой ви говори, също така трябва да му кажете, че времето ви е скъпо и следователно нека ви каже само това, което не е казал. Съвременното общество се нуждае от развиване на божествените идеи. И прилагането им в живота. В това отношение човек е дотолкова важен, доколкото е носител на божествените идеи в света. Същото може да се каже и за отделните удове на човешкия организъм. Ръката, например, е важна дотолкова, доколкото е носителка на нещо хубаво, велико. Окото е важно до толкова, доколкото възприема светлината. Много хора ослепяват по единствената причина, че не четат и не учат. Умът на много хора се осекатява по единствената причина, че се отказват да мислят. Ето защо, когато се натъкват наред противоречия и страдания, хората не мислят право и считат, че всичко това става произволно. Всичко, което се случва в света, не е произволно. Но човек трябва да мисли, за да разбере, че това е действително така. Един ден хората ще разберат, че всичко, което се случва в живота им, е за тяхно добро. Ако човек вярва в това, няма да минат много години и ще се убеди в този закон. Ако не вярва, той ще опита обратното. Обаче, дали вярва или не вярва, законът работи — който се храни съобразно законите на своето тяло, той се ползва, който не се храни съобразно законите на своето тяло, той не може да се ползва от тия закони, той се усъкътява, безразлично дали вярва или не вярва. Изобщо, който работи разумно, той вярва в законите природата съществуват три важни неща. Права мисъл, прави чувства и прави действия. Без тези три неща няма вяра. Когато в ума ви проникне една права мисъл, ще я приемете без никакво съмнение. Ще правите ред опити, ще проверявате нещата, без да падате духом. Щом се убедите в правотата на нещо... Ще издържите до край. Христос направи този опит. Многото яги се сложиха на гърба на Христа, но Той не каза, защо Бог го постави на този изпит да го бият. В ударите, които се сложиха върху гърба на Христа, се крие някаква тайна. Ако тия удари не бяха се сложили върху гърба на Христа, човечеството нямаше да върви напред. Същевременно от енергията, която се съдържаше в тия удари, се помете и цялата Римска империя. Възоснова на същия закон, ще знаете, че пристраданията действа божествена енергия, която един ден ще помете препятствията от вашия живот и ще ви освободи. Страданията, които хората преживяват, са ударите, тоягите, чрез които божествената енергия се излива върху тях. Ударите Страданията представят инсталация, по която тече божествената енергия. В такъв случай, който веднъж само те удари, той ще ти стане най-добър приятел. Ако 50 души те ударят... Ще имаш 50 добри приятели. От божествено гледаще Бог така е наредил света, че каквото и да се случи на унези, които вярват в него и го любят, всичко ще се превърне в добро. Остани с нас Остани с тази мисъл в душата си. Каква е тази мисъл? че не моят приятел ми е направил някаква пакост, но че Бог мисли заради мене, за моето добро. Бог изпратил моя приятел до мене, но като не го разбрал, той направил една погрешка. Аз няма да се сърдя на приятеля си, но веднага ще взема телефона и ще запитам Бога, как седи въпросът. По този начин ще видя, де е погрешката. Следователно, когато някой постъпва неправилно по отношение на вас, вие ще знаете, че той не е разбрал това, което му е предадено. Така именно, вие ще се домогнете до истината в живота. Казвате, ами ако отида до телефона и нищо не ми отговорят, ако имате права мисъл, прави чувства и прави действия, Непременно ще ви отговорят. Има ред факти в живота, които показват, че божественото работи, но не чрез детински умове, но чрез философски умове, които мислят право. И чрез детски умове може да работи божественото, но умове на разумни деца, които по сърце са деца, а по ум мъже. Такова дете, такъв син, знае, че баща му никога не лъже. Той знае, че баща му е честен и никога не го поставя на изкушение. Той изисква от баща си толкова, колкото в дадения момент може да му даде. Който постъпва по този начин, той ще разбере, че великата истина се проявява в живота и обединява всички разумни хора в едно. Ако се допитате до тази истина, вие ще разберете защо и за какво стават всички неща в живота. Как ще се допитате до тази истина? Чрез някоя разумна душа. Обаче, ако подложите нейните знания на критика, тя веднага ще се отегли и ще ви остави сами да носите последствията си. Всички трябва да знаете, че светът не е създаден от нас. Този свят е съществувал преди нас, а ние сме съработници в него. Ако допуснете, че нещата в света стават и по един и по друг начин, вие сте на крив път. Питам, може ли да се нарече герой Онзи, който не е проявил никакво геройство? Трябва ли да се украси Онзи? който не се е проявил като герой. В съвременното общество, когато млада мома се жени, турят венец на главата й, букет в ръцете й, огърлица на врата й, без да е проявила някакво геройство. Какво геройство ще прояви тя? Че ще роди няколко деца. Не е достатъчно само да роди няколко деца, но тя трябва да ги възпита. И то така, че да внесе в тях прави мисли, прави чувства и прави действия. Тя трябва да ги възпита така, че един ден те да бъдат признати за герои от цялото човечество. Ако направи това нещо, тя заслужава венци, букети, огърлици. Ако не го направи, нищо не заслужава. Венци, букети се дават само на герои. Огърлици, пръстени се турят само на герои. Докато не е станал герой, човек може да носи пръстен и огърлица, но ще знае, че това е по задължение само, а не по заслуга. Пръстен се дава на човека само за геройство, да се знае, че той е извършил нещо велико в света. Всички хубави работи в света се дават само на уния, които са готови при всички условия на живота да устояват на своите идеи и да работят не само за себе си, но и за общото благо. Те знаят, че общото благо е и тяхно благо. Христос остана с учениците си да им разправя за царството Божие. За бъдещето общество, за вярата в Бога, за правилните отношения между хората и така нататък. Какви са отношенията между съвременните хора? Съберат се двама приятели, поживеят няколко дена заедно. И любовта им през това време изчезва. Каква любов е тази, която в няколко дена изчезва? Това не е любов, това е само заблуда. Вие не можете да обичате някого и любовта ви да се измени. Такъв закон не съществува. Казвате, че сте обичали някого, но днес не го обичате. Ако е вярно, това показва, че никога не сте обичали този човек. Някой говори за своята първа любов. Щом говори за първата си любов, значи той има втора, трета любов и така нататък. Първата любов се отнася до хора, които от части знаят, от части разбират. Апостол Павел казва: От знаем, от части разбираме. Когато дойде в света, Божествената любов не може да се мини. Тя изключва всички съмнения, всички подозрения. Докато отчасти знаем ние сме в положението на младенци, тогава и любовта ни ще бъде такава. В кого можете да се съмнявате? В слабите хора, а не в силните. В силните хора никога не можете да се съмнявате. Следователно, когато хората се съмняват в Бога, това показва, че и Той е като тях. Понеже те са пълни с недъзи, със слабости, казват, че и Бог се е объркал като тях. Значи, както петелът се обърква в кълчища, така и хората могат да се объркат. Не е така. Така могат да мислят само хората на старото учение. Но хората на новото, на божественото или на идейното учение, трябва да развиват себе си висшето, т.е. божественото съзнание. В човека едновременно вървят два живота, две съзнания – божествено и човешко. В божественото съзнание той се чувства свързан с всички хора по лицето на земята – Помисъл, почувства и подействие. Ако при това положение срещнете двама души с различни професии, с различно обществено положение, това не е пречка за техните отношения. Добрите хора се познават помежду си по своите правилни възгледи и всякога си съдействат. Ако не един добър човек, Поискате някаква услуга, той не се замисля да ослужи ли или не, но веднага пристъпва към действие. Той не чупи ръцете си, не се колебае. Когато човек се намери в голяма скръб и не знае какво да прави, тогава само започва да чупи ръцете си. Когато изгуби богатството си, богатият започва да чупи ръцете си, да се оплаква, да съжалява за изгубеното. Когато имате нужда от пари или от друго нещо, идете при човек, който не чупи ръцете си. Той веднага ще ви каже, приятелю, заповядай колкото искаш. Ще извади от кисията си 20-30 хиляди лева и ще ви услужи. Онзи, който се нуждае, той ще вземе само толкова лева, колкото му трябват. Това са новите хора, които разбират, и прилагат онези принципи, върху които се гради бъдещето общество. Що се отнася до стария живот, всички го познават, няма защо да се критикува този живот. Остани с нас Какво трябва да остане с нас? Онзи вътрешен метод за работа. При сегашните условия Човек може да придобие толкова много знания, че да стане сух. При това положение в него се развива гордостта. Сухотата показва, че мислите на човека са неестествени. Това е лош признак. Обаче голямата влага в човека е друга крайност. Тя образува в него много отлагания, следствие на което той напълнява Става повече тлъст, отколкото трябва. Сухотата и дебелината в човека са две болезни състояния. Нормалното състояние в човека е, когато той е изтъкан само от мускули и от нерви. Тялото на нормалния човек е пластично, а движенията му са хармонични и се предават по всички удове на негови организъм. Да работим за Бога – това е вероюто, което всички трябва да носим в себе си. Да работим за Бога – това значи да преустроим своето физическо тяло. Когато работим за Бога, човек може да възкръсне, да предобие безсмъртие. Той може да възкръсне и докато е на земята още. Някои евангелисти казват – че са възкръснали. Те възкръсват, но после пак умират. А за да бъде възкресението непреривен процес, човек никога не трябва да греши. Ако греши, той пак ще се върне назад. В този смисъл възкресението подразбира закон за възпитанието на душите, правилно да разбират и прилагат. Божествените закони. Казано е в писанието, който е дел от забранения плод, той непременно ще умре. Това може да се потвърди сред примери от живота. Например, има случаи, когато някой мъж по никой начин не трябва да се ожени за дадена жена. Ако пристъпи този закон, той непременно ще умре. И обратното се случва. Ако някоя жена се ожени за мъж, с когото не хармонира, тя непременно ще умре. Защо? Силите на единия или на другия са подобни на динамита и произвеждат взрив в организма. На обикновен език казано тези хора не са един за друг. Те представят динамитни съчетания. Какво виждаме в живота? Някой момък се влюбил в една мума, с която не хармонира и иска да се ожени за нея. Ще се ожени, но ще умре. И така става. Това значи неразбиране на великия закон, който работи в света. Този момък трябва да се ожени за такава мума, с която може да живее, а не след една-две години да умре. Който иска да умре, той се движи по закон вън от правилата, които Бог е поставил в живота. Като не разбират тия закони, хората казват каквото и да се говори живота другояче се развива. Тъй както сегашният живот се развива, това са неправилности. Ако искате да знаете какъв е правилният начин на живеене, четете съчиненията на автори, които изнасят новите идеи и ще видите, какви лесни пътища препоръчват те на човечеството. Кой е най-лесният път на движение? Той е пътят на най-малките съпротивления. Наистина, когато съдите някоя градина, няма да я поставите на място, дето духат силни ветрове и бури, но ще я поставите на тихо, спокойно място, дето едва лъха ветрец. Когато правите воденица, няма да я турите в някоя долина, но ще я поставите на такова място, дето има голямо течение, че постоянно да се върти. Също така ще внимавате теченията да не бъдат много големи, че да я е задигнат. Когато ловите риба с малка въдица, ще знаете, че с тази въдица можете да хващате риби най-много от 5-6 кг. Попадни ли във въдицата ви някой сом, тежък от 50-60 кг, ще оставите въдицата си свободна да излезе сомът вън. Иначе и вие заедно с сома ще отидете във водата. Понякога вие сте от тези герои, които хващат във своята малка водица големи сомове. От 50-60 кг, но сомът е пехливанен, не излиза вън. В края на крещата, вие теглите, той не излиза, докато ви завлече във водата. Не, приятели, за големите сомове се изисква голяма наука. За да се извади от водата голям сом, трябва да дойдат най-малко 10 души и заедно да теглят. Сега всички хора искат да се занимават с големите мъчноти в своя живот. Казвам, оставете големите мъчнотии за после. Като ви дойде някоя голяма мъчнотия, извикайте на вашите разумни приятели и започнете да разисквате философски върху въпроса «Защо?» и «За какво е дошла тази мъчнотия?» «Защо?» и «За какво е дошло известно страдание?» И когато ви посети някое голямо благо... Пак извикайте няколко ваши добри приятели да разисквате върху въпроса защо и за какво е дошло това благо, какво правят съвременните хора. Като задлъжнеят, те викат своите приятели да говорят с тях защо и за какво им е дошло това страдание и какво трябва да правят да се освободят от него. Когато спечелят някаква голяма сума, те скриват това благо от своите приятели. Според мене, като получат известно благо, например, 100 000 лева, те също така трябва да извикат приятелите си, да се разговарят с тях, да се посъветват какво да правят с това благо. Следователно, що му викате приятелите си при 100 000 лева загуба, ще ги викате и при 100 000 лева печалба. Възоснова на същия закон, когато трябва да се произнасете за някой човек, вие се спирате главно върху неговите недъзи, върху лошата страна у него. Да, но този човек има и добра страна. Представете си, че някога този човек ви е обрал. Обаче няколко години след това той съзнае грешката си и се нагърбва да издържа сина ви в странство. Той е върнал вече парите ви, но вие трябва да измените мнението си за него и да кажете, герой е този човек. Той изправи грешката си, това именно обича Бог в нас. Сега ние идваме до една фаза, според която всеки трябва да бъде справедлив, не само да не говори за лошото, но ако говори за лошото, да говори и за доброто. Всеки трябва да държи в себе си тези два принципа паралелно. Те работят само при това положение. Когато чуете, че някой лош човек е направил добро, говорете за това добро. Това е един начин за изправене на погрешките в човека. Ако не се спрете върху доброто в човека, колкото и да се извинявате, че сте говорили за него лошо, той няма да ви извини. Обаче, ако чуе, че сте говорили за него добро, той ще се зарадва и ще ви извини. Остани с нас! Кое трябва да остане с нас? С нас трябва да остане божественото, което да ни обясне начина, чрез който можем да придобием вътрешен мир. Някой искат да се направят къща с две-три стаи, но нямат пари и се чудят какво да правят. Те съжаляват за свой идеализъм, който са имали на младени, че не са използвали условията да се оженят за някоя млада и богата мума че днес и къща ще ли да имат, и деца ще ли да имат, а сега седят сами, ходят по чужди къщи, найеми плащат, двата края не могат да свържат на едно. Друг казва, едно време бях началник на министерство, имах възможност да стана министър, но като идеалист отказах се от всички тия блага. Голям глупак излязох. Трети пък съжалява, че пропуснал условията да слани владика. Красиви неща са тези, но те представят само външни условия на живота. А разрешаването на важните въпроси не седи във външните условия. Остани с нас. Когато любовта минава покрай мене, ще кажа, молите се, остани при мене тази вечер. Когато мъдростта минава... Ще й кажа, молете се, остани при мене тази вечер. Когато истината минава, ще й кажа, молете се, остани при мене тази вечер. На всяка добродетел, която минава покрай мене, ще кажа, молете се, остани при мене тази вечер. Този е великият смисъл на живота. Няма по-хубаво нещо за човека от това, когато той направи едно добро дело, колкото микроскопическо да е това дело, човек изпитва вътрешно доволство в себе си. В този момент, като че всички разумни същества по лицето на земята виждат това нещо и одобряват постъпката му. Този е пътят, по който човечеството може да се поправи. Във всички хора трябва да се всъди мисълта че те могат да направят това. Като минат добродетелите покрай тях, да ги поканят в дома си, поне за дадената вечер. Минава покри дома ви някой беден човек, поканете го. Външно е беден, но всъщност той е велик адепт или светия, който носи любовта в себе си. Казвате, ние не вярваме в суеверия, аз не казвам да вярвате в суеверия, но обръщам вниманието ви на следното. Докато е идеалист, човек е щастлив. Що стане материалист, едновременно с това става нещастен. Що е материализмът? Материализмът е река, която постоянно тече и завлича всичко, каквото срещне на пътя си. Хубаво нещо е реката... Но тя тече и завлича. Ако тази река минава през вашите градини и оставя своята влага на житото, на овеса, на царевицата, на дините, на пипоните и на всички останали растения, тя е на мястото си. Докато реката поиградини, градини, ниви и бостани, тя е на мястото си, щом тече и само завлича каквото срещне на пътя си. Тя е лудаяна. Ако енергията на лудаяна се впрегне разумно, тя може да извърши хубави работи. Остани с нас! Тази беседа е само за унези от вас, на които съзнанието е високо повдигнато и за които е наближило времето да цъфнат. И затова казвам ставайте рано сутрин да видите как изгрява Божественото Слънце. И като видите първият лъч на това слънце, кажете му, остани с нас тази вечер, когато в материалния свят е вечер, в божественият свят е сутрин. Ако божественото остане при вас, настанало е вече за вас новият ден. Ако остане при вас божественото, ще направи с вас непреривна връзка. Тогава и вие... Като учениците на Христа, ще слушате да ви се говори за великите Божии закони. Сега, като имате свободно време, прочетете сами цялата глава на Евангелието, от която взех само стиха «Остани с нас». В нея има много недоизказани работи, върху които вие сами трябва да мислите. Когато цъфнете... Вие ще дойдете до ред божествени мисли, които ще определят какъв е великият смисъл на живота. Така само ще разберете защо сте дошли на земята и какво можете да постигнете. Така само ще станете съучастници в общите блага на човечеството. Ще дойде ден, когато всички единодушно ще кажете Всичко, каквото Бог е внесъл в нас, и всичко, каквото ние сме внесли в Него, няма да се загуби. Това е именно подразбира стиха, в който Христос е казал Събирайте съкровища за небето, дето нито крадец, нито молец може да влезе. Остани с нас, защото вечере, а денят превали. Така и вие трябва да кажете на Божията любов, на Божията мъдрост, на Божията истина, на всички добри хора по лицето на земята, които минават покрай вас. И българите казват някому – остани с нас за две сладки думи. 28 беседа от учителя, държана на 25 марта 1928 -ма година София Изгрев